أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله قرذ ولدا الله تعالى الكعبة كعبة بيت الحرام لرى كعبة لرى ين بيت الحرام لرا قيام للناس قيام سبب دوه دو سبب دمائشت للناس د پاره د خلقو نو د بیت الله د وجنا د ټول موسمونه مې ويل تر ازي خلق رازي تجارتونه کوي نو دا د خلقو لپاره امن الله جل جلال جلاله د بیت الله د وجنو ور کړ د څوک چل تل نه قتل لنی شي و شہر الحرام او ګرځول دی الله تعالی میشت محترم سبب جامن سبب دو نو له زکه پدې کې کتاب لکی پدې کې کتابو اواقم دی نو لګو ده ذیکره ذل حج محرم او رجب نو دام سبب د قیام ده محترم میاش لیکل کتاب کې نه کیږي خلقته parade kiaam sho شو. ta mulike kiaam al linas wal hadiya wa gar zul da allah taala qurban al ra kiaam al linas se sabab da mash ta khalqo nu qurbani chi khalakra wadi jian nishaltala lagi nu khisukhri da gabeetul haram wa la khalaki khuri makewal khalaki khuri wal نو تام سبب د کیام نے خلق ته ته پائده د خلق ته د کیام لیل الناس د پر د پائده د خلق کو بیت اللہ د کمیاشت محترم دی کو قربان دیو قام بلدار سر وید حجان دی نو د ټولو کی خلق ته پائده د د کیام لیل الناس د سبب د پائده د خلق ر ذالک اللہ پرمائی د حکم دا دې د بار دیلی لې تعالی مو چې تاسو کې دا وساته ان الله یقینا الله تعالی عالم او پوهګي ما فاسبانه بالسماواتي چې دې اسمانو کې و مع فاسبانه في الارض چې دې زمکو کې وان الله یقینا الله تعالی بكل شيء بار يوشي مانع اليم قويل وربسي وعيد چې څوک د دې محارم او احترام نه کوي نو دا غي د پر وعيد اا لمو یې کینو کې الله یې کنا الله تعالی چې دې شدید الیکام سعذاب کې دې وان الله یې کنا الله تعالی چې دې غفور بهون کې دې الرحیم او ډېر مهربان دې ما بیان د منصب د رسالت بیان دو الپیغمبر سو ڈیوٹی ما علی الرسول اشت پیغمبر باندیل البلاء مگر رس والخکاره وللہ الله تعالی چته عالم پویدے ما باغس تو بدون چ تعز خکاره کو ما با سمانی تک تمون چ تعس پٹاوی ولوایا پیغمبر لا یستوی الخبیث حرام وحلال برابر نری پاک او پلید برابر او او سنت برابر او رڼا او تیار ایمان برابر او یو خبیث ته ول سره طیب او دا پلید اکثر سی وای پلید اکثر سی حرام او مردار مال शिवाय سي رشوت शिवाय تنخه کم اچي مزړه رشوت دي او دې کې امتيان نه دا بے برکتي بل چی داسيو بے برکتي او پاک زابرکتي برکت والے والا واجب کا کر چې تعجب کوي چې تالره کثرت الخبيثي ډېر والے د پلید فَتَقُلْ لَهُ يَرَى كَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ خَائِنُونَ تَأْكُلُونَ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَيِّج استاز په را چې تاسو کامیاب شئ يا أيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا ديزن الله جل جلاله حکم کوي چې په بذل سوالونه نه کول به کار غیر ضروری سوالونه یا ای او الزینا کسانو ایک زانو چی مان لا تسلو تا ستا پوس نومک وای شان اشا این دا غیر ضروری سیزن مبارکه ان تب دل قوم ک چرخ کار شتا او ستا تسو خارکڑے شتا او ستا تسو کوم نتا سو پریشان نه سابو بنبی لرسول مو باز ټیم سوالو کو زمو اپلار سوک ته ما بلارم لازمی خبره د کوس زنانه خطا ای شوی گناہ شوی اته ویننه دا خستاب لرنه دا بل نو بیا بلانجه جوړې ده جګړه بې جوړې ده کورانه بروانې دي خبر نه یاب د ابو سو قزما بل جنت کې دي که جهنم کې دي نو دا سې قسمت والوں نه هغه باندې الله یا دا سې قسمت والوں نه چې پاګی باندې مسلمانانو باندې سحتی راتله مثلا حج هر کال پرز دی او اسکا نبی اسلام وی هر کال نو بیا ګرانه ده وس هر کا فرض نه دي ور دي وجه نه داسې کیسه سوالونه نور د ضرورت سوالونه هغه پابندي نشته او فاسالو اهل الذکر ان کنتم تعلمون الله يكو خلقنا غته بوسونه کوي یا ایها الذين امنوا کسا جمان نور لا تسلو تا تست بوسمک بیان شها د سیزن مبارکین تبدلکم کچری تاز تخ کار کلی شی د سوکم تا سبب پریشان کی و ان تسلو عنها کچری تاز تپوس ک بیان هدی سیزن مبارکی حين ينزل القرآن فاو کچ نازل ول شی قران تبدلکم نو د بخار کلی تا سو تا بیا پریشان ہے عف الله عنها لا تلا فقد عنها ذا ترشو سوالن نا اے سوالات قبل النهي عنها اے عن سوالات قبل النهي عن سوالات قبل النهي بس ا د تم اپ نور مکو والله هو الله تعلا چې د غفورون بهخون کې د حلیمون برډبار د س ناک د زر قومن قومن ان تقام اخلی قد سالله هاته کېږ زره تهپوس کړړو دی سیزم ممسلوباره کې قوون یوقوممن قبل لکوموړان د دستاسوونه ثم مع بهو بیا او ګرزیدل بیا پهېشيوبانې کاافیرونه کوفر کوون کې بترکیل ول اعتقاات بتریل عملی؟ مزهله تاسو کو به په عمل نکوهه کې دی په ساتل حالانکه تاسو بمدی کړو تحریم د غیر الله د اسینه ده د کفر ده تحریم او تحلیل د صرف د الله صفت ده نو پدغه مشرکان او باندې رد کړي دي سروي حلال کړي او حرام کړي الله اجازه مانه دي حرام کړي د غیر الله تحریم دي ما ج عَل الله نذکر ذو ل الله تعالی حرام من بحیرتين بحیرو لرا بحیرا بحیرا به غسر وی توین شریبا یو لس لنګونو وکلو صحیح څنګه اوخه مثلا اوخه لسوخه خو بهراړې اټو له مؤنس نو بس به پری فو د باغې بس ورلینو د دې وه بنو کټ کو د دې پې بنسکو ن د احترام لس لنګونه لس مؤنثات دی سو بیراله لس مؤنثات نه باهيره نه باهيره به دي ته نه غلط شم ده ځان سره بيولي بخيره به دي ته وي جاغه با او خباوه و پینزه لنگونه با اوکلا و اخیری با اوکلا مذاکر را لن. سو لنگونه با اوکلا پینزه و. و اخیری مذاکر را لن. نتجتی ناکتو خمس تام تنین آخر و حذا کرن. اخیری با مذاکر رنو بحرو اوزن ها واب بولک سوری کوا. وی پا دیب نسور لیگو دنین با پینس کوا. بز داده بود ده پار با ازاده ایراده گرزی. او دا جکم تاریب نیو کد یا د بود پر بچا نظر او کو سفر نه برا غره که خدا خیر سره او سموخه به خوش کړه علیه بسوک پیدنه نه د بود ته آیا به لس لنګونو کړ لس وړبه اوخه به راړې مونساته به راړې پری خدا صحیح به د وتاری پشو یا د بود پر نظر او بس لس مونساته بچې به راړې نو به خوش کړه د بود شو بس دې د مسوک پیدنه ال وسيله ورپسې ولا وسيله الله وسيلین لري حرام کړی نو وسیله به هغه بيزي ته چې په پينځل انګونو کړو نه کچره پينځم بچي به مؤنس او چيلو کې بوه نه غي نه به پيدا خزونه نغسته خزو ته پره حرامه کوملا بشو نوبيا بچي کوم دې خزو به امغه خواړه سړو سړو به امغه خور د مردايه وګځونته به نوبيا ته خزو پيدا نغسته سد بسړي به تي نغسته ولید ته وسیله وي هم دبې روخته سان توی چې هغه به لس مثلا لسو کې به استعمال شوي او لس بچي به پیدا کړو لسو کې به د مال شوي نه ای به بس د ځان محبوس کو, کو. د خپل, خپل, خپل کارو کو بس دې به بوت خوشې کو دا دا دا دا او دد بوت شو بس د خپل شاو ساتل حماس واخره خپل شاو ساتل خپل بچي خپل کارو کو بس به خوشې کړه به پیدا نه واست الله وي دمان ریکټار ټولز ار وی جدي د حلال قصایبو خدا کا بخيرو خدا کا وسیله بي زله د دې د ځان حلال حرام کړې دا په لای د روغ تړلې ما جالل الله ندي ګرزونی الله تعالی حرام من بحیرتین د بحیرین او لا صایبتین او ندر صایبین او لا وسیلاتین او ندر بیزی وسلین او لا حام او ن حملرا دغه ترجمه شو ایوب کی بیزه شو د حام پکې اوخ شو ادب خيرا صایبه پکې اوخ شوې نهب خره ووه او نهصاحب وخ نهبيزه وسيله او نهخام اوخو ولهکن الله دی نهکهبرول کنا کسان کپرووج کفرې کړ د یفونه على الله احتړ الله تعالبان لل ک د بعدرو او واکثر هم لا کلوونه اکثر ددي نهقل نه لري کم کل کم کلله کار کې صید د حالان ل د حرام د د الله سبدي وإذا قلو پا ک دشيويليشيطته تعلو راشي إلا مع غشيته إلا مغ تحيلو تتحريم تزل الله جاله ناز الكدي ولى الرسول او راشي ب غم بر نو قالو دی وای حسبنا من د پر د ما حلال او حرامو وجنا علی ابانا چې مون دې ری پاغه باندخ خپل فلارانو الله پرد کې اولو کانا باو مگر چېوب لاراند دی لا علمون شیانو نپو دې شی باندي ولا يهتدون او نه پیدایت بانديو یا ایو الذین امن کسانو چې ایمان مراو دې علیکم ان پسکم. لازم دې پتا زبانه ان پسکم نفسو نستاسو خپل نفسون و حفاظتو که اجه حنم نبچ که لا یا در روكم زرار ندر که تا ستا من آسوک دو اللہ چکم را چو ازاحت دیتم پا کم وقت جتا سو پا هدایت یه دی بانده خپل ځان لازی پکر کوا تبلیغ تا ضرورت میشتا اللہ و داغت تا تا سزرار ندر که ورپسی و ازاحت دیتم ارکل اجتا سسے او په ہدایت انسان علی چې ځانوم فکر کوي او د بلوم فکر کوي ځانوم فکر کوي او د بلوم نږدې کېره تبلیغ نه فینیش تا ایزه ته دې تم هر کله چې تاسو په ہدایت یو د دلاندولیکا ومن الهدايته الامر بالمعروف والنهي عن المنکر او د هدایت نه دا خبره ده چې بل ته بدنه کې حکم کوي او د ګنا نه به مننه کې ال الله الله تعالله تامر چې کوم واپستا سدا جميعیان د ټولو فهیو نبي او کوم په خبر بدر کې تاسوته بما داسو کو تمم تعملون چې تاسو مسل سر عمل کوو یا حالله نه آمعملو شاده تو یا أيو الذي نه منو کسانوويجیمانو را وړ دیشه د تووبې کومګاهی په مستته ګاهی په مستستاسو کې د حضرانه ده کومن ماوتتو په کم و کې چې حاضر شي او تن ل تاسو تال حین ووسیه په وخت کې دواعد ل عدوا کسان دي من د تاسوونه او دا یو واقعیا یو مسلمانو؟ چه کم تمرک حاضر شیعو نو ته اولی که بودیل ده دی نمسو احدا کم الموت مثلا بودیل بودیل ابن ورقا زوا عدل من کم او آخرانی یا نور دو کسان من غیر کم دستا سونا علاوه چې مسلمانان نی نو دی پس پر منده تلی و بودیل نو آخرانی لندی اولی د دس سفر کې دو کسان یو تمیم داری یو عدی و بن ودده یو تمیم او بالعدی تمیمداری دله مسلمان شوین او عیسایو اخران لا نیولکه او بل د سرعادیو بن بددا عدی ابلر می بدالیدم دی عیسایو لا مسلمان شوینو دی و سره سفر کیو اه پنو مونونو پویګه د دې دا تاګنوم بودل او بودل چې کوم مسلمانو په سفر باندې تلو احد کومل مغت چې مرک مرګ پیرا غلو د نن سوم بودیل او دا دوو بودتا چکمی کواهان جو کلیو دیلی دا سامان ورکلو کسی دا پیانو ما او آخرانی من غیر کم ندادی لاندو او عدی آخرانی لاندو لی که تمیم او عدی او دا دوالا عیسایانو دا کسی دا سوا حبرینا تمیم او عدی کیسه دا سوا چی دیدری وردتلی و تیجارت باننه بودیل چې مسلمانو بودیل ابن ورکه او تمیم داری او عدی ابن بداکره بلر نو وللیک او کڼلیکه تمیم داری او عدی ابن بدا تا مو سره دد وړه ایسایانو دا بودیل چېو بودیل نده بیمار شو دا بودیل چېو د بیمار شو بل سامانه راغوند کو پاګه کیو چټولې ګو او پکه کې خداسمان دې د ورک چیتاسو مکه ته واپس شم کیم شم کیو په ما باندې مرګ راغې لہذا زه خپل ته پات کیم خبر نه زه خپل ته پات کیم نو تاسو دواړه به زماده سامان ورسوي نو دې سامان تالاش کو پګه کې او جامو نو را جام دې سيټ تک د چاندې جام او د سوني وبيوت ورکړي نو چې کل دې دواړه رالو دی توصیتو کو دې دواړه له سامان په مکه کې خپل مالکانو تورو نو هغه چې سامان اوس پر دنه کې یو جام لیکلو په چټکی او په غوټه کې جام نو نو دې دواړو نه تپو شو کو د چانه د چې کوم وسرو غیر مسلمه هغه وخت غیر مسلم ورسې به اسلام دی چې یو د عدي او بل بودری دغه یو بریګې تمیمو او بل عدي دې دواړو ته ویل زمونګه سړې چې مرشه و زمونګه سړې چې لارې کې مرشه و دي نو هغه بیم مرشه اوس پیسې په لګیدلې و نو تمی متو وینې پیسې په نه لګیدلې عادي متو وی پیسې په نه لګیدلې وې څه خرچه مرچې کړه و نو وین نو کړه دوی ته وې کېو جام منکر شروع وته شو منکر شو بیا دې دا څاروک چې دا جام دی خرڅ کو پمکه کې په یو زرګر ما زرګر باندې خرڅ کړه او هغه چکم مالکان وغه اجامل تولې دوه ناغینه تاسو ک چې دا جام کم زو وغه و دې دا, دا, دا دو د دغه ناغسته کسان موږ باندې خرڅ کړه دی چې یو تمیم دی او بل عدی دی عدی ابن بداع بداع لفظ د بداع نو هغه موږ باندې خرڅ کړه نو بهر حال د خبره بیا واریسان وارثان نبی اسلام ته خبره رااله او بیا الله تعالی دا یاد ورپسې نازل کو او بیا دې ته قسم نه بیا دیوم قسم نه بیا ورپسې اغه یوم قسم او غزر روپې باندې دی جام خرڅ کړو نا غزر بیا واپس کړو ا غزر روپې دی ورګړي واريسانو ته نو دې کې لهون ته کې خبر ا دغه سره سره کوم لوه عدلم منکم دعات الکسان منکم دستا سنا د بګوا کی او آخرانیات یاد نور کسان من آئیرکو ملاود استا سنا، این انتم کچری ایتا سود و رفتم فی لردی سفرم کڑیز مککی، فاسابد کم مصیبت الموتی بس رسید لیتا ستا مصیبت دمرگو، نو تحبیسونهما تاسو بودروی دی دوارو لره، دی دوارو گواهانو لره، تحبیسونهما تکیفونهما، اودروی با دی دواړو لره، من بعد صلاه رستو د موز د مازيګر من بعد صلاه العصر فايو قسمانه نه دا دواله وصي ان کسم قسم خي دواله وصي چې چاته وسیت کړي لکه دي واکه کې یو چې کوم ده اغه تميمو بل عديو فايو قسمانه دي دواله ب قسم خري بالله ي پالا طالبان دي او قسم على چې کله ستاسو په شکيږي وي دي خو دا جام اغستلې این ارتب تم کچرستازو شکینو دی با کسم کئی دا بیاند کسم دی لا نشتری منگا ندیغسته بیهی پا دیخپل نا لا نشتری منگا ناخلو بیهی پا دیخپل کسم بانده ثمنان سپیسه ولو کانا دا قربا اگر چی زمونږ زمون اگر چی وی اگر چی وی دا حق دارو زا قربا خاون دا رشتا د رشتہ دار نه مال خو نیو دغه مار خو بل د رشتداری داری کټه نه لو جدي قسم خو دی بداسي قسم کئ چې مونږه دا قسم خو په دیمه پر دیمه مال لخرو او پر دیمه مال لخرو اگر چه پر دیکس اګه کستي یا زمونږه رشتہ اگر چه زمونږه رشتہ داری مونږ داسې کار نه کو ولا نک تو مشهادت الله او مونږ نه پټو گواهد الله الله چې دکمه گواهد خکارو الله حکم کړي ولا نكتم شهادت الله يوم نمن پټاو گواہی د الله تعالی ان ای کینن مونږ ای ځن پدغه وخت کې اذن ای ان کثمنا که گواہی مون پټکلا اذن ای ان کثمنا که مون پټکلا لامینل عاصمینا هم خذ کو ننګارانو نبيو فاین اوثرا سلا ان اسداغه ا دبره ایت نځی ا مدیا دا یاد نازل شالله و چې نوستي د جام چې دا کم مالکان مالکاندي وسغې دا وکه چې دا د دې وته ویل کړه جام پتا سو پټکړ دی وته دا دې مونږ سی وتاو ایدا دې مونږ په پیسو باندې غغستو همون سرچونګه غوانو مونږ تاسو ته زکه آغونکو ناغي دا غستو دا و او کړه ایدا دې مونږ په پیسو غغستو ناغي مدایان شو او چې کم دا کسه مړو نو نودي چې کم دیمونکرې شومونکربانې قسم راځ. نو بیاله تعلاوي اوس به د د واسان او نه دو کسان قسم کوي. فین او سره ک چرېله حاصل پې شو نه همما چې دا دواړه حق کادي هدار چا حققا مستحق شوي دي اسممن دګونه. استحق قد رصید لید اسمن گناتا فاخران نو نور دو کسانی کومانه چې پاسی بد والا مقام هو ما پزاد دی باندې من اللذینا دا کسانو نا استحق علیهم چې جنایت کړی دی غیبان دی دی خیانت کړی دی غیبان آل دی الاولیان چې غډیر لایق دی دغمړی وارسان دی غډیر حقدارانی الاولیانه چه اغیر دیر لائکان دی اغیر دیر حق داران دی زکا ده مڑی وارسان دی ال اولیان چه دیر حق داران دی اغیر با پاسی فیقسیمانی باللہ یعیر با کسمونا تعالی با اندی پا دی طریقہ لشهادتونا لحلپونا لشهادتونا لکسمونا لَشَهَادَتُ نَا قَسَمْحَا مَقَا قَسَمْزَمُنْغَا اَحَقُوا اَحَقُوا اَسْدَقُ لِلْحَقِّ دیر رشتی نے دے احق کو دیر خکدار دی ډیر صدااکواه دی من هما من حل په هما د قسم د د دواړونه معاطدی نه او ظلم زلم نهدي کړی په طلب دې مالکې د دی, دی, مال دی دواړونه ان نه یقین مونږه زن په د کوخت کې کې جانی غستې مونږکې مطالبه کوو لم الظالمین می نه ظالمانو نه به و وورپسې الله طلب قسم د توفونه ددي پل س به یان چې توفونه قسم ځکرې؟ ایو پا دروغا قسم کئی نوی بچیزو پا قسمو کم فو بیادی نور لکسم ورکی غیبیم را پسیو کی لالکا اللہ پرمایی دا قسم دا جانبینو حکمت القسم من الجانبین لالکا دا قسم چی دے د دا طرفینو نا ادنا ڈیر نیز دے دے اینا تو بی شہادت علا وجه دا چی دیرات لوکی پا گواہ باندے علا وجه ها پا حقیقت خپل باندے علا وجه ها علا دا اللانو یریگی علا حقیقتها من خوف الله او یخافو یادیو یریگی انتو رد دا ایمانون دا چواپسکول بشی انتو رد دا انتو کرر را دا چواپسکول دا ورساو ایمانو الورسا بعد ایمانهم رستو د کسمونو د اوسیاو بعد ایمانی لوسیا قدید والا کسمو د س نه کوزه کور پسې دغې کسم د غ مکې اوقلله او یګیت الله تاالله او مع دا الله والله الله تعال چېدي لادل قومل فې کې نه هدایت نه کوې کوم ته بسې وړه